Mátszajt és ZATUREK Budapesten időző, kedves lengyel író kollégámmal ismerkedtem össze, ő mesélte alábbi történetet. Honfitársa, bizonyos Zaturek nevű, tavaly Berlinben járt. Mint szerény utazó, először is kikeresett egy lengyel penziót, hogy esténként otthon érezhesse magát. Nappal egyedül járta a várost, múzeumokat, és az egész idegenséget, aminek varázsát nemcsak hogy nem csökkentette, inkább fokozta számára, hogy egy szót se tudván németül, a Robinson és Péntek primitív közlekedésére volt utalva. Ebédelésre kedves szerény kis kocsmát választott magának. A két asztal túlsó oldalán barátságos arcú német bácsi ült. Csendben ebédeltek. A német egy perccel előbb fejezte be, felállt, Könnyedén meghajtotta a fejét, és azt mondta. Márcájt. Lengyelünk is felemelkedett, gondolván, ha valaki ilyen udvarias és bemutatkozik nyilvános étteremben, neki se szabad mogorvának lenni. Zaturek, mutatkozott be ő is. Másnap ugyanannál az asztalnál, megint ott találta a németet. Szépen megebédeltek, a német egy perccel előbb megint felállt, Megbiccentette a fejét, és azt mondta. Mácejt. Zaturek kicsit csodálkozott. Mi ez? gondolta. Ez a német elfelejtette, hogy tegnap már bemutatkoztak? Vagy itt ez a szokás, hogy minden alkalommal újra be kell mutatkozni? Minden esetre alkalmazkodott. Ő is felállt megint, és bemondta, hogy Zaturek. Mikor harmadszor is így folyt le a jelenet, este a penzióban szóvá tette honfitársai közt ezt a furcsa német szokást, megkérdezvén, vajon Málcajt urat rendes német típusnak tartják-e, vagy a féle különcnek. Persze jót nevettek rajta, és felvilágosították, hogy Málcait az nem egy név, hanem udvariassági szólam, annyi, mint jó napot, vagy volt szerencsém, a német úr egyszerűen egészségére kívánta az ebédet. Lengyelünk nagyon elszégyelte magát műveletlenségéért, elvörösödött a gondolatra, vajon mit tart róla a kétségtelenül európai kultúrájú német. Délben már jókor betért a vendéglőbe. A német már ott ült. Lengyelünk izgatottan és gyorsan ebédelt, szándékosan versenyezve a némettel, sikerült is két perccel előbb fejeznie be. Ekkor fölállt, Meghajtotta a fejét, és diadalmasan és fölényesen és előkelően bemondta. Mátszájt. A német kissé elpirult. Nyilván örömében, hogy ez a lengyel milyen finom ember. Rövid ismerettség után az ország anyanyelvén tisztelé meg őt a szokásos üdvözléssel. Mint jó kozmopolita rögtön jelezni akarta, hogy ő is tudja, mi az a nemzetközi előzékenység. Felállt, Meghajtotta magát, és tűrhető kiejtéssel mosolyogva ismételte a megtanult szót. Zaturek